Fjärde februari 2021. 73-åriga Monica Sambo dör i en hjärtinfarkt. Det blir slutet på 48 år av destruktiva relationer med våld och psykisk misshandel. Jag hade inte så mycket styrka kvar där, för den, den tog han ju ifrån mig bit för bit. Och hon är långt ifrån ensam om sina upplevelser. Bilden av en harmonisk och stillsam ålderdom handlar för många äldre kvinnor om något helt annat- om ett lidande i det tysta. Alltså det stämmer inte riktigt med vår bild av äldre och åldrandet att våld skulle förekomma. Så det finns någon typ av åldristisk föreställning. Petri Krim, idag om det osynliga relationsvoldet. Jag heter Linus Lindal. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till ett nytt Petri Krim år. Jag hoppas att ni har haft ett bra nyår. Och vi går direkt in på årets första avsnitt och vad det ska handla om. Och idag är det mäns våld mot kvinnor. Och det är något som vi har tagit upp flera gånger tidigare här i podden. Både när det kommer till våld i ungas relationer, flickvänner till gängkriminella och det dödliga relationsvåldet. Men en grupp kvinnor som vi inte har pratat om och som ofta lider i det tysta, det är de äldre kvinnorna. Och med äldre så menar vi pensionsåldern. Det går kanske inte riktigt ihop med den bilden man har om en stillsam ålderdom att den ska kantas av våld och destruktiva relationer men det är betydligt vanligare än man tror. Många kanske minns rubrikerna från januari 2022 då en kvinna i 75 års ålder i Gällivare mördades av sin sambo som hällde bensin över henne och tände på efter att han påstått att hon var otrogen. Och ett annat fall inträffade i Limhamn i Skåne då en kvinna också i 75-årsåldern mördades i sömnen av sin man. Och det är vår reporter Jennifer Albom som jobbat med avsnittet under hösten och varit i kontakt med flera äldre kvinnor som levt länge i destruktiva relationer. Två av dem är Monica och Anita som vi också kommer höra här i avsnittet. Men Jennifer, varför ville de dela med sig av sina historier? men de gör ju det mycket för att andra äldre kvinnor kanske kan känna igen sig men att man inte vågar vara öppen om liknande erfarenheter som man kanske har. Och sen så vill de också gärna sätta ord på det här, varför det kan vara extra svårt att finnas extra hinder som gör att det är svårt att ta sig ur en sån här destruktiv relation på ålderns höst. Och som vi varit inne på så är ju det här något man kanske inte har hört så mycket om tidigare. Varför intresserade du dig för just den här frågan? men mäns våld mot kvinnor är ett ämne jag aldrig tycker vi kan prata för mycket om. Och sen var det faktiskt genom mina kriminologistudier som när vi började titta på lite forskning och våran lärare pratade om det där då kände jag bara, men varför har man aldrig pratat om det här? Man har den stereotypa bilden av en kvinna i medelåldern som flyr med sitt barn i natten, men de här äldre kvinnorna, det hade jag i princip aldrig hört. Så det var bara något jag tog med mig och har tänkt på det genom åren. Att jag tycker också att det är en grupp som vi absolut måste börja diskutera med om att de också utsätts för våld. När man liksom har passerat 60, va, då, då, då är det inte lika enkelt att bara säga att Nej, men nu går jag. Därför man, man har inga direkta skyddsbarriärer, man har inte det man har när man är yngre. Då har man ofta ett större kontaktnät, man har en, en annan livsform. Men när man blir gammal i någon situationstecken, då, då tycker man väl att man liksom ska... Man ska härda ut, man ska, man ska stå pall. Det här är Monica. Idag är hon 73 år gammal och bor med sin hund i en mindre stad i Mellansverige. När hon var i 20-årsåldern så jobbade hon utomlands och det var där som hon träffade sin dåvarande man. Och vi ska säga att Monica egentligen heter någonting annat. Och så träffade jag min dåvarande man. Och vi fick tre barn och var gifta i 30 år. Ett stökigt äktenskap med... Fysisk misshandel. Men i min generation så, så um, trodde man väl att man skulle leva ihop hela livet. Därför levde jag med min man i 30 år. För jag trodde på kärnfamiljen även om han slog mig. Men efter 30 år får Monica Kraften att lämna det här stökiga äktenskapet och våldet som hon utsatts för. Och det är för att hon blir blixtförälskad i en annan man som hon flyttar ihop med. Jag trodde inte när jag lämnade min detta man och lämnade det fysiska våldet att jag skulle hamna i en liknande situation men bara en annan typ av våld. Monica är alltså i 50-årsåldern då när hon träffar sin nya sambo och till en början så verkar allt bra men det tar inte lång tid innan han börjar visa svart tendenser. Så gick det en och en halv månad kanske. Och när vi kommer hem så säger han ja jag såg att du stod bakom min rygg och flörtade med Erik. Men till en början så tycker Monica att svartsjukan är lätt att missa för omtanke. Han kollade min telefon. Han skjutsade mig nästan alltid till jobbet för att veta var jag var någonstans. Jag tyckte att han var jättesnäll som skjutsade mig och han skulle ta hand om tvätten och det tyckte jag var jätteschysst. Och det var så jävla äckligt för det visade sig vad han gjorde. Det var att kolla mina trosor. Och med tiden krymper Monikas frihet allt mer. Hennes nya sambo skjutsar henne överallt för att hålla koll på vart hon åker och vilka hon träffar. Han kallar henne fula saker och trycker ner henne. Och hon slutar träffa vänner och familj för att undvika konflikter helt enkelt. Alltså, han fick mig att känna mig osäker på mig själv. Och det var väl också ett, ett, ett sätt att förminska mig. Att ju mer osäker jag blev för mig själv, ju mer var jag hans makt. Jag hade liksom inte... Jag hade inte så mycket styrka kvar. Därför den, den tog han ju ifrån mig bit för bit. Och jag såg liksom i hans blick när det skulle komma någonting. det var... Alltså, sällan fysiskt våld. Det kunde bli alltså han kunde knuffa mig och så här, men inte han slog mig inte, men däremot så så knäckte han ju mig psykiskt med tiden. Trots att Monica mår dåligt i relationen så visar hon ingenting utåt. Och där hade jag ju mina jobbakompisar och vanligtvis så var det bara kvinnor. Och jag berättade aldrig någonting för dem utan jag kunde... Om man skjutsade mig till jobbet så kunde jag sitta och gråta i bilen för han bråkade med mig. Och sen torkade jag tårarna utanför porten och så gick jag in och så jobbade jag. Och där var, det blev som en fristad att vara på jobbet. För där tänker man inte på, på, på, på relationen och hur det fungerar eller inte fungerar. Ja, och från att har haft jobbet som en fristad så förvärras situationen än mer när Monica går i pension. Då blir det ännu lättare för sambon att kontrollera henne eftersom de båda tillbringar dagarna hemma. Och Monica, som nu varit fast i relationen i över tio år, ser ingen utväg. Man byter ihop och tänker att ja, vad ska jag göra då? Jag är så pass gammal nu så det spelar ingen roll. Det är inte förrän hennes sambodör i en hjärtinfarkt som Monica blir fri. Så efter ett år så kände jag liksom att nu, nu är det jag. Nu, nu är jag inte del av någon annan. Nu är jag jag. Och jag behövde inte förklara någonting vad jag gjorde, eller vad jag var, eller varför jag gjorde sig eller varför jag gjorde så. Och jag kunde vara glad. Och det roliga är att en, en väldigt när jag väntar mig, hon misste också sin man för ett och ett halvt år sedan. Så vi reser. Och eh, många gånger när vi går, framförallt när vi har varit i Grekland, så kallar de oss för The Happy Widows. Varför bägge två har vi liksom fått tillbaka skrattet. Idag mår Monica bättre, men det hon varit med om har satt sina spår. Psykisk misshandel syns inte, men, men den gör. Otroligt mycket skada i själen. Och jag tror inte att, att sår i själen någonsin läker. Medan en, en fysisk skada läker. Men eh, man blir aldrig mer riktigt den glada personen som man var innan. Därför det här är någonting som finns inom mig. Och jag är inte intresserad av att träffa någon... För det är 48 år har jag levt. 30 med fysisk misshandel och 18 med psykisk. Så jag, jag tycker jag har gjort mitt nu att... Nu är det bara jag och hunden som inte är svartsjuk. Om inte Monica Sambo hade gått bort så är hon säker på att hon hade varit kvar i relationen än idag. Man tror att folk tror att man har det bra. Och därför berättar man ingenting. Och... Eh, det kanske är det som är fel, att man inte berättar. Att vi kvinnor skulle lära oss att vara öppna som yngre generationer är och prata om allting. Medan vi i vår generation, vi, vi, vi undanhåller nog mycket därför att man, man är uppfostrad så. Vi vet jättemycket mindre om våld mot äldre personer samtidigt som många äldre personer är extra utsatta. Det är ju en paradox som är lite tragisk tycker jag, att det är lite eftersatt forskningsmässigt och samtidigt kanske ännu mer angeläget. Det här är Johanna Simons. Hon är läkare i geriatrik och universitetslektor på Linköpings universitet där hon forskar kring just äldre personers utsatthet för våld och övergrepp. Och även om hon poängterar att forskningen de senaste tio åren har tagit stora steg framåt så har äldre och våldet mot dem länge varit outforskat. Och sen tror jag att det nog finns fördomar i samhället om att äldre personer, alltså det stämmer inte riktigt med vår bild av äldre och åldrandet. Att våld skulle förekomma. Så det finns någon typ av åldristisk föreställning liksom att, att det inte är aktuellt riktigt. Det tycker jag att jag möter fortfarande när jag är ute och föreläser och sådär. En del så, så får man lite så ibland chockartad respons. Jaha, men kan det även vara våld i äldres relationer att det känns konstigt? Forskning om relationsvåld visar ofta på liknande mönster oavsett vem som drabbas. Partnern är ofta kontrollerande och svartsjuk och den som utsätts isolerar sig. Många har kanske hört talas om det som man kallar för normaliseringsprocessen, alltså att gränsen för vad som är okej och inte är en relation förskjuts. Utöver det psykiska våldet och kontrollen så kan relationen också innehålla fysiskt eller sexuellt våld. Men Johanna Simons menar ändå att våldet mot äldre kvinnor skiljer sig åt på flera sätt. Det ekonomiska våldet skulle jag kanske säga att den största skillnaden är att många kvinnor fortfarande idag har en lägre pension och är ekonomiskt beroende av sina manliga partners. Vilket gör att det blir en inlåsningseffekt i en destruktiv relation som kanske blir ännu tydligare då bland äldre personer än bland yngre men eftersom äldre kvinnor, oftare än yngre, kan lida av sjukdomar och fysiska besvär så kan man lätt bli extra utsatt. Och sen är det då försummelse som är den, alltså när man inte får det hjälp och stöd som man har rätt till. Det kan handla om hjälpmedel eller mediciner eller att man behöver hjälp för att få, få mat och kläder och sådär och att man inte får tillgång till den hjälp man behöver då. Att vara både ekonomiskt och fysiskt beroende av hjälp av en annan person gör det betydligt svårare för äldre kvinnor att lämna sina destruktiva relationer. Och även om det skiljer sig stort mellan olika personer i en generation så kan det också finnas skillnader generationer emellan. Johanna Simons igen. Det är ju inte så jättemånga år som, som man ens har kunnat begå en våldtäkt inom äktenskapet till exempel. Det var ju liksom inte olagligt för när de här, de som är gamla idag när de var vara unga. Så det, det tror jag absolut att det finns en annan eh, det är en annan subkultur eller vad man ska säga. Att det är extra svårt att lämna en destruktiv relation när man är en äldre kvinna det är något Anita vet. Anita heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Vi vågar inte vända oss ut och heller för att få hjälp. Det, det tror jag har med min, med min generation att göra faktiskt. Att man ska stanna kvar i sitt äktenskap, att många har inte arbetat någon gång heller. Man klarar sig väl inte bara. Man har ingenting annat än, än mannen som försörjer en. Idag är Anita 77 år och för ett par år sedan lämnade hon sin man som hon varit gift med i över 50 år. De träffades när hon var 18 och blev snabbt ett par. Så när man var ung på den tiden på 60-talet så man gifte man sig. Och det var ju det man önskade mest, att få barn och bilda familj. Det var ju så man trodde man skulle leva hela tiden. Sen blev det ju inte som man trodde. Och redan då märkte jag väl saker, men man är ung och man tror kanske att det ska vara så. Anitas man är kontrollerande och med åren blir hon allt mer psykiskt nedtryckt. Hur han bestämde och kontrollerade och vill att... Ja, jag frågade om allt. Kan jag göra det? Och till slut så var det bara så. Där ute var det bara han och jag. Så han hade full kontroll. Så jag lämnade hela min lön- och fick 500 kronor i månaden i fickpengar. Men Anita vill framhålla att hennes man- aldrig använt fysiskt våld mot henne. Men alltså han hade ett fruktansvärt humör. En, en makt som var så... En makt som... Det går inte att beskriva. Han kunde göra vad som helst. Han hade tackler ut och kunde fixa med allting. Nej, alltså han blev bara så arg ibland så... Ja, av ingen anledning. Troligt kanske att jag bara sa någonting som var fel eller någonting, jag vet inte. Och tvärt emot bilden av att livet som pensionär ska bli lugnt och fridfullt så pekar forskningen på att det kan bli raka motsatsen. Johanna Simmons igen. Men sen finns det också våld som debuterar när man blir gammal. Eh, kanske som konsekvens av att man får andra livsobständigheter. Alltså att man eh, bara det här att man går i pension och plötsligt så är man i samma hem hela, hela dagarna och kanske inte har så jättemycket andra sociala kontakter. Och man är på varandra och man möter på varandra. Och sen där någonstans så uppstår våldet. För Anita förvärrade situationen när hon blev sjuk pensionär, eftersom hon då tillbringade de flesta dagarna ensam med sin man. Trots att hon mådde allt sämre så blev det svårare att ta sig ur situationen ju äldre hon blev. Men det ska nog vara så här och jag är ju äldre nu och, och då... Vad gör väl det några åren jag har kvar? Jag kan väl leva i den här fastnaden det inte är bra... Men det är efter en julafton när hennes man börjar bråka med ett av deras gemensamma barn som Anita får kraften att lämna efter över 50 års äktenskap. Det kanske inte är så vanligt att det är en kvinna som är, jag var över 70 år i alla fall, att man bryter sig bryter upp från någonting. Det var svårt och jättesvårt och svårt för att man tänker på vad andra ska säga. Vad de skulle säga, för att det är en sån generation som jag växt upp i- och som jag har funnits i i den generationen. Monica, som varit utsatt för både fysiskt och psykiskt våld- har inte anmält någon av sina partners. Och Anita, som levt med psykiskt våld, har inte heller anmält sin man- Även om det är svårt att nå ett åtal utan de tydliga tecken som fysiskt våld ger så kan psykisk misshandel vara brottsligt och gå under till exempel ofredande, olaga hot eller grov kvinnofridskränkning. Och polisen rekommenderar ju såklart att man alltid anmäler alla former av relationsvåld. Men varken Monica eller Anita syns alltså inte i någon brottsstatistik. Och en sak som forskningen har lite svårt att sätta fingret på- det är hur vanligt det faktiskt är att äldre kvinnor utsätts för relationsvåld. Forskaren Johanna Simmons igen. Någonstans så brukar man hamna kring mellan 10 och 15 procent av alla äldre personer- har varit utsatta någon gång senaste året. Då. Det är väl en, en globalt generellt accepterad siffra skulle jag säga. Sen exakt hur stor andel av det som är då... –våld i parrelationer och vad som är våld i andra typer av relationer– –det är lite svårt att, eh, att särskilja. Men tittar man på studier som till exempel Brås nationella trygghetsundersökning– –så är det bara runt 0,5 procent i gruppen 65-84 år– –som svarar att de blivit utsatta för någon form av våld eller misshandel. Det speglar inte verkligheten, menar Johanna Simmons. Ja, det finns nog ett problem att folk kanske inte vill berätta– –men det finns nog också ett, ett problem– som handlar om hur man ställer frågor och vad fångar man och hur tolkar man eh, frågorna. Eftersom många lider i det tysta och inte anmäler så är det alltså svårt att mäta med hjälp av statistik. Men Anita menar att hon känner igen tecknen hos andra kvinnor i sin omgivning. Jag tycker om att titta på människor och hur de är och jag hör när, när vi sitter ibland. För då, då kommer det fram saker som jag varit med om. Fast de gör precis som jag och ingen vill prata om det. Och gör inte det heller. Men det är så många saker som man märker så där på just kvinnor i min ålder. Man bryter sig inte ur. Att vi, jag att vi, Jag trodde att vi många gånger att det ska vara så där. Att vi trodde det. Att det är väl så det ska vara. Men det är ju så fel. Det är jättefel. Och som Monica säger att det är vanligare än man tror. Jag tror som sagt att det är många, många fler än jag. Och som inte heller berättar. Förutom att inte anmäla vad man utsatts för till polisen så är det också få äldre kvinnor som söker hjälp Cirka 1% av de kvinnor som tagit hjälp av kvinnojouren är över 65 år Det visar statistik från Rox, Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer och en som vill ändra på det, det är Eva Engman. Hon arbetar som jordkvinna på en av landets två kvinnojourer som riktar sig specifikt till äldre kvinnor. De kallar sig för tantjouren. Det fanns ett stort behov av att äldre kvinnor inte kontaktar och För äldre kvinnor kontaktar inte kvinnojourer så ofta i dess utsträckning som de faktiskt skulle behöva. Och de kontaktar inte polisen och de kontaktar inte socialtjänsten heller. Och... och och därför så såg vi att det fanns ett behov att lyfta upp den här frågan om våld mot äldre kvinnor. Under sina 35 år i kvinnosjuren såg Eva Engman att det fanns ett behov av att fokusera på just äldre kvinnor och vad som var hindret för dem att söka hjälp. För vi visste, vi förstod att äldre kvinnor vill, vill ofta ha kontakt med en äldre kvinna. Man vill inte möta en ung, ung tjej kanske i, i, i kvinnofjoren när man söker hjälp och stöd. Anitas barn uppmuntrade henne att kontakta tantjoren och hon känner igen sig i Eva Engmans bild. Då har de en annan förståelse än vad de här yngre har för oss och för oss äldre. Men ja, att han kände sig, kände liksom ett annat förtroende. Även för Monica var tandjuren avgörande. De är jätteviktiga. Må Gud vill jag att det kommer att finnas tandjur forever. Alltså för att prata med kvinnor som är i en egen ålder, som har också en massa livserfarenhet är helt annorlunda än att sitta och prata med någon som kanske är 25-30 år som absolut inte har... Någon idé om hur det är att leva i ett, ett, ett jobbigt förhållande när man är 60 plus. I Sverige så finns det runt 200 tjej- och kvinnorsjorer och runt 280 skyddade boenden. De har inte någon åldersgräns och även äldre kvinnor är välkomna dit. För i dagsläget så finns det bara två jourer som är riktade mot äldre kvinnor i Sverige. Och det är någonting som Monica är kritisk mot. Det är någonting som verkligen fattas i samhället. En tandjour där det finns en för att jag, menar, jag tänkte aldrig på att liksom ringa till någon kvinnorsor. när det hade varit fruktansvärt mycket bråk. för vad, vad, vad skulle jag för nytta av det? Och även Eva Engman tycker att samhället behöver bli bättre på att se våldet mot äldre kvinnor. Om en kvinna kommer in till sjukhuset till exempel och har en skada. Ja, men hon är ju gammal, hon kan, hon kan ju. De tar inte det här som våld. Utan utan det, det är hennes ålder och det, hon kan ha ramlat och hon kan ha ja, gjort illa sig på annat sätt. Och att sjukvården, hemtjänsten och samhället inte alltid reagerar, eller känner igen tecknen på när äldre utsätts för våld. Det känner Johanna Simons igen från sin forskning. Det finns fortfarande allt för mycket föreställningar om att man. Att patienter ska reagera negativt eller det ska vara något att man att det får en negativ påverkan på relationen och så. Så att om vi försöker lära vårdpersonal till exempel att man ska reagera på blåmärken på överarmar så är det i det sambandet för yngre personer är det liksom ganska tydligt att man ska inte ha blåmärken på överarmar. Men för äldre personer så är det betydligt ökad risk då att man faktiskt har det av helt naturliga skäl eller så. Men även om samhället har långt kvar så upplever Johanna Simons att det börjar bli bättre och att det på sikt kan hjälpa de äldre. Det är också någonting som har ökat de sista åren. Jag får en hel del frågor nu från olika kommuner om metoder för att ställa frågor eller hur ska vi göra det här, hur ska vi kunna utbilda vår personal eh, om om våld mot äldre och hur ska vi kunna ställa frågor rutinmässigt. Så att det, även där tycker jag att det finns ett, ett uppvaknande. Eller vad man ska säga. Det finns en, en större medvetenhet om, man, medvetenhet om man jobbar med frågan. Men anhöriga kan också göra skillnad. Eva Engman på tantjouren igen. Den här anhöriga kan ju prata med sin mamma till exempel. Och fråga hur hon har det och sådär. Men, men hon kanske står ifrån sig. Men signalerna är ju... Ofta talande så att säga. De gånger som diskussionen om våld mot äldre kvinnor väl lyfts så har det ofta redan gått så långt att kvinnan har mördats som i de exempel vi nämnde i början av avsnittet. Kerstin Weigel är journalist och har bevakat det dödliga våldet mot kvinnor i över tio års tid. Och hon säger att våldet mot äldre kvinnor ser annorlunda ut än det som yngre utsätts för. I några fall så har då mannen, Järnismannen, blivit dement. Eh, trott att hans fru då är hot mot honom eller trott inbillade sig att hon ska lämna honom och så har han dödat henne. I andra fall så är det då mord följt självmord och det kan finnas brev till och med att vi är så sjuka och nu väljer vi att göra så här. Så det ser lite olika ut helt enkelt. Kerstin Weigel har på Aftonbladet jobbat med att sammanställa en databas över alla kvinnor som mördats av en partner under 2000-talet. Och av de 343 kvinnor som mördats under den tiden så är det drygt 50 kvinnor över 65 år. Det innebär att i snitt så mördas två till tre äldre kvinnor av sin partner varje år. Kerstin Weigel har ibland märkt av en annan syn eller inställning till våldet mot äldre. Polisen är ibland kallade de här morden för barmhärtighetsmord. Och då var det så att man hade uppfattningen att både mannen och kvinnan var gamla och sjuka. Och det kan ju vara så att i vissa fall så finns det ett gemensamt beslut med två gamla sjuka människor att vi ska avsluta våra liv tillsammans. Det kan ju vara så. Men vi fick också klart för oss att i vissa fall så var vi väldigt tveksamma när vi läste brev där mannen skriver att uh, hennes liv skulle bli meningslöst utan mig och då var det så alltså att han var så gammal och sjuk så då tyckte det var så, ja så skulle de avsluta sina liv tillsammans och vi var ju inte alltid så himla säkra på att det var hon som hade önskat sig att bli ihjälslagen med hammare i sängen utan det kan det ha varit på något annat vis. Men förutom det dödliga våldet som Kerstin Weigel bevakat så syns generellt inte äldre kvinnor eller våldet mot dem i media. Kvinnor är ju mer osynliga, äldre kvinnor är ännu mer osynliga och sen finns det ju... Alltid så att säga, någon klass- och kulturdimension i detta också så att om du checkar in på flera boxar så är det ju ch chansen att du ska bli uppmärksamma. De medierna är ju väldigt olika då för olika grupper och äldre kvinnor är ju inte de som är med. Det här är Maria Elström och hon är medieforskare på Göteborgs universitet och ingår i Agecap, ett forskningscentrum för åldrande och hälsa. Maria Elström pekar på att även våld i hemmet länge har varit ett ämne som bortprioriterats. Och sen är ju även den här frågan om eh, våld mot kvinnor inte speciellt, har historiskt sett inte varit speciellt synlig i medierna heller. Man har ju sett det som en privat sak och det är ju först på senare år som medierna har... –anammat det som eh, feminismen har sagt, att det privata är politiskt. Alltså det som händer innanför hemmets väggar är också intressant att bevaka– –men det har tagit ganska lång tid. Och att inte kunna identifiera sig med mediebilden som sänds ut– –kan få stora konsekvenser, och Maria Edström förklarar varför. Sen när det gäller då våld mot kvinnor så, så skulle jag säga– –att där har ju medierna ett extra stort ansvar att, med kunskap och varsamhet– faktiskt skilja de här frågorna eftersom det är eh, i stängda rum eller i privata miljöer att alltså, du kan känna dig väldigt ensam när någonting uppstår och då kan ju medierna ha en väldigt stor roll att faktiskt ja, men det här pågår, det kan hända, du är inte ensam eh, och, och, och, och så att säga, om, om inte medierna skildrar detta då, då kan man ju kanske väldigt lätt lägga det på sig själv eller känna skam eller, och skuld och inte göra någonting åt det. Och det här pekar också Kerstin Weigel på att det framåt är viktigt att bredda vilka röster som får synas och höras. Det är väldigt sällan som jag har sett eller mött en kvinna som är 70-75 år gammal och berättar om relationsvåldet. Och där tror jag vi har väl inte haft de historierna riktigt i media och det har... Jag tror väldigt mycket på de enskilda historiernas kraft, så att säga. Att det finns eh, berättelser som man kan känna igen sig För varken Monica eller Anita har tidigare berättat vad de varit med om, förutom när de har haft kontakt med tantjouren. Och en anledning till att de nu väljer att göra det är, som vi hörde vår reporter Jennifer berätta tidigare i programmet, att de vill att andra äldre kvinnor ska känna igen sig i deras historier och också våga berätta. Och att det ska bli någonting man vågar prata om. Monica igen. Om någon kvinna kan ha någon nytta av det jag berättar så är det ju faktiskt... Ett plus. Och idag lever alltså inte Monica längre i en destruktiv relation eller i något förhållande alls. Alltså kunna åka när man vill och komma hem när man vill. Det är skitlyxigt alltså. Åka ner på stan. Ha mina egna pengar. Jag behöver inte redogöra för var jag har varit, när jag har varit, vad jag har gjort. Det är en enorm frihet. Så jag, jag har det egentligen ganska bra. Och så här berättar Anita. Ja, jag tror att många i min generation inte vågar in, eller inte vill. Jag önskar att de ska göra det, verkligen ta tag i det för att man ska få, få så förhoppningsvis fina år. Det finns så mycket fina människor också. Jag tror det finns många fina män också. Fast jag råkar ut för det här. Ja, jag gör det för att man ska få hjälp och att det finns så många fler som ser. Men de ser hur man har det och de finns där för oss. Nej, men jag tycker ändå att livet har blivit så mycket bättre. Du har lyssnat på Petri Krim om det osynliga relationsvoldet. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Jennifer Albom. Tipsa oss gärna på petrikrymmetsverisradio.se eller på 073 461 2915. Där når du oss också på signal eller så kan du gå in på vårt insta-konto som heter Petri Krimpodden och skriva med oss där. Jag heter Maria Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.